Частина 6. Собачі герці на дасі і їх сумні наслідки внизу, а ти плати або касиме. У Багдаді, славнім місті, є вулиць не сто, не двісті, а круті всі та вузькі. А при них доми маленькі, наче при пеньку під пеньки, а дахи на всіх плоскі, наче скрині ті біленькі, двері, вікна все маленькі, тягнуться доми в ряд. Всі до вулиці плечима, кожний зиркає очима на подвір'я та уса. Днем народ в домах дрімає, доки спека донімає, бо там спека, що аж страх Аж коли повечоріє, з тігру холодом повіє, люд гуляє по дахах Там дахите, що в нас сквери, супочивок і спацери, і сусідський розговір щоб свіженьким подихнути І на город позирнути, Всяк спішить на дах на двір Дем, коли пани дрімають По дахах лиш пси гуляють Як у нас по вулицях Там для них простору много Не значиться їм нічого Скочити з даху на дах Там то скоки, там то псоти Виправляють пси і коти Перегони та, та борні, гавкають, немов на ловах, м'явкають на всяких мовах, то гризуться, мов дурні. Гарна річ є жарт дитинний. Та не кожний жарт невинний, не однако кожний варт. Хлоп жартує, зарегочеш, пан жартує, плакать хочеш, Та найгірший песій жарт. Здибали ось пси-багдаці, абу-касимові капці, Що там сохли на дасі. Всі над ними поставали, головами знай кивали, Мов над карпом увівсі. Поставали, та й не знають, що з тим звіром діять мають. Далі гаркли дзяв-дзяв-дзяв. Звір сидить, не мов колода. Пси міркують. Ось пригода, вже один за вухо взяв, гаркнув, тягне, годі рушить. Ба, вже другий зуби сушить, капця торгає за ніс. Тут і інші, скокком, скоком, хто встиг просто, а хто боком, гейт до капців, щоб їм біс. Гавкають на всякі гласи, рвуть за вуха, за обцаси, Відривають прищіпки, торгають куди попало, Та всього ще їм замало розігрались залюбки. Два-три разом їх чіпають, капці вгору піднімають, Тягнуть, котять, волочуть. Сей упаде, той прискоче, сей гаркоче, той дзявкоче, Затягли їх в самий кут. Та хоч тут їх дотащили, то в спокою не лишили міри песій жарт не зна. Далі рвали і гарчали, піднімали і тручали, наче пер їх сатана. Раптом зойкнув псисько з жаху, як тяжезні капці змаху, Гримнули з ним враз униз. Інші пси, мов, змиті стали, Вниз хвости всі поспускали, Потім мовчки розійшлись. Так злочинець, зло зробивши, Утікає, хвіст стуливши, Геть у гори та ліси. Слухайте ж, яку провину В нещасливу годину З капцями зробили пси. Попри касимів домище Тиснучись к стіні чим ближче, щоб не впасти, де підвіз, власне, сею годиною, ішла бабуся з дитиною. Видно, біс її над ніс. Стала баба просторога. Задивилася, не бога, як щепились два вози. Коні шарпають та рвуться, візники трохи не б'ються, а пани кричать «Вези!» Стала баба, всміхається, щось їм радить, збирається, а дитя держить в руках. Втім гар-гар, гур-гур почулось, щось страшне таке метнулось, мов увесь звалився дах. Зглянутись не встигла баба, вже кіхтяста песя лапа шкряп її через лице. Передрала, мов, драбину. Баба кинула дитину, та й кричить. Ой, що ж отеє? На дитину ж ту нещасну впали капці рівночасно, мов, із неба лютий грім. По головці як дістало, то лиш дрібку запищало, та й уже було по нім. Тут вже гвалт і крик зробився, Перед домом люд стовпився, всі кричать, мов на живіт. Баба кров з лиця втирає, мов безумно знай питає: Що се? Чи валиться світ? Та дитя, як мертве, вздріла, то страшенно заревіла. Ой я, дідочко моя, моя внучечко єдина. «Що ж без тебе, сиротина, та почну на світі я?» Люди слухають, зітхають, «Що тут сталося?» – питають, «Хто це, як дитину вбив?» Та як капці угледіли, в один голос заревіли «Ось він, ось хто це зробив!» «Га, це ж касимові капці!» Вбили внучечку тій бабці, ще й самі роздерли твар. Абукасим, гей, ти чуєш? Капцік своїх так пильнуєш, Де він, клятий той скупар? Абукасим наш нужденний, вчувши галас той страшенний, весь поблід і помертвів. Весь затрясся, мов трепета, Бо вже чує, що в тенета Біс його зловити вспів. Вийшов, мов на суд злочинець, Геть якийсь там челядинець, Здоровенний аж горить. Хап його за руку живо, Ось де, пане, ось те пиво, Що ви вспіли наварить. І притяг його до баби. Абу Касимові лаби її кров'ю обмазав. «Бачте, бачте кров невинну!» Потім вбитою дитину в руки Касиму поклав. «Нате, пане, понесіте! Або хоч собі зваріте! Саме добре у окріп! Певно, сього ви бажали! Як ті капці заставляли, мов, на вовка в лісі сліп!» Ганьба, ганьба. крикнув разом тлум весь. Ганьба абукасим, що забулись ви аж так баб та діти розбивати, бо нащо ж би пакувати в капці стільки каміняк. Людоїде серцем драба. скрикнула кровава баба. Ти не думай се собі, що свою тяженьку рану. «Свою внучечку кохану подарую я тобі. Люди добрі, присвідчите і зо мною враз ведіте до судді його, як стій. Всяк, щоб знав його провину, най він сам несе дитину. Капці ж двом тра взять на кій». Абу як заклятий, слово ще не вспів сказати, спам'ятатися не міг. Як усе те, мов, невольна, Візія якась пекельна, Та його ізбило збило з ніг. Весь він кров'ю обагренний, Мов, розбійник навіженний, А мертве дитя в руці. А при нім кровава баба, Перед ним два кріпких драба Носять капці на дрюці, А довкола Лум громада, отака чудна парада вулицями потяглась. Крики знай гудуть завзяті, при судейській ось палаті вся ота юрба зляглась. Пан суддя вже жде на ганку. Абукасим. А, коханку, ми знайомі вже, мабуть. Ну, ко що ти вдрав нового? Що людей привів так много, що це так вони ревуть. Довгу хвилю все тривало, напотів суддя немало, Поки розпитав як слід, хто і яку зробив провину, Хто і як убив дитину, і роздряпав бабі вид. Та судді хоч ясно стало, що було в тім ділі мало або касима вини, та вже мав на нього пік він, і для того так орік він. Поїли, кукапцани, що зробили всю ту страшність абукасимова Касимова власність, і її повинен він пильнувати, зберігати, той одвід повинен дати за дитини сей скін. Поєлику ж ся дитина, баби внучечка єдина, вся надія її дому. То крім кари за убійство, має касим все злодійство відплатити по закону. Мусить з нею подружитись, на нове дитя розжитись, щоб її не вигас рід. А за кару п'ястрів двісті, других двісті, ті невісті. Закаліцтво дати слід. Так, премудро розсудивши, Двісті п'ястрів получивши, Пан суддя потяг домів. Касим же, мов громом вбитий, Став, не знає, що робити, Остовпів і занімів.